Hej, välkomna till den åttonde episoden av podcasten 1, 2, 3 En podcast om och bestående av små lister Och det är jag som är kent, helt enkelt Med mig idag på ett återbesök är en god vän, en medspelare Och även stundvis spelledare för mig, Jens, hej, hej. Och med det kan vi ju glida in på att Veckans eller veckans, varför säger veckans? Det här är ingen vecka Episodens eh, ämne kommer att vara topp tre rollspel. Eh, I början av varje rollspels regelbok, i stort sett, så finns det en liten, en liten liten artikel eller en liten del som hela tiden, alltså som, som tar upp detta. Vad är rollspel? Precis. Eh, när man får frågan vad det är rollspel av nyfiket folk som, som fattar att man håller på med hobbyn så brukar jag definiera det lite grann som att det är som när barn leker. Alltså att man går in i roller. Mamma, pappa, barn eller hjältar. Eller, alltså, fast mer stillasittande och med mer tabeller. <laughs> alltså jag, jag vet, alltså, här, Hur skulle du definiera rollspel? Alltså vi får ju de här, just den här frågan ganska ofta. Mm. Något mindre nu ju mindre man spelar. Men jag brukar säga att rollspel det är som att vara några stycken och hjälpas åt och berätta en historia. Mm. Där eh, spelledaren eh, är den som eh, bestämmer kulisserna och eh, birollerna och sen så är det spelarna som är huvudpersonerna. Någonting att det håller. Ja, en saga eller en story som blir skriven allt eftersom man upplever den. Kan man ju säga. Ja. Men vad är det då som gör rollspel så, så kul? När började du spela rollspel? Jag brukar hävda att jag har hållit på väldigt länge. Men det har jag egentligen inte. Okay. Jag började någon gång efter gymnasiet. Så jag har hållit på i i kanske tolv. Det är ju Mm. 12-13 år 12, 13 år mm. Min första kontakt med rollspel var Jag tror det var i tredje klass När jag följde med En kompis hem från skolan Och han introducerade mig för drakar och månen Men då var liksom Då var rollspel någonting man gjorde Inte så mycket men Man spelade rollspel kanske någon gång Man var inte mycket och lekte med annat också Sen så Efter och femte eller sjätte klass så blev det ett typ utbrott till just året efter gymnasiet innan jag satte igång med det igen. Som, ja, som sagt, och det, det är ju snart en ja, tio år sedan. Mm. Någonting. Tio, tretton alltså, och mm. ähm. Men just för att det så, vad är det som gör det så kul? Vad är det som gör att man fortsätter med? Ja. Jag, jag tror man kan ta upp just, just det här med, med uh, vad, är det som, vad är det som gör det så kul. Mm. För att knyta tillbaks tillbaka till att jag började väldigt sent. Mm. Men under jättemånga år så vet jag att jag gick runt och var nyfiken på det. Jag hade ville testa det men det fanns liksom ingen. att det fanns, Jag kände ingen som hade mm. på med det. Mm. Och jag, man måste ju vara några stycken för att Precis. det ska bra. Uh, jag tror att i grund och botten så är det det sociala. Det är att göra kreativa saker tillsammans med vänner. Ja, jag håller med dig fullkomligt. Alltså just, just det sociala med att man oftast i och strävar efter ett gemensamt mål och hjälper varandra. Men sen samtidigt så ska man liksom inte blicka bort om det som även kallas en beer and pretzel-rollspel. Alltså just att det sociala... är lika mycket, lika viktigt precis lika mycket viktigt som, som att driva äventyret framåt, så är det att träffa kompisar och umgås och... Ja, absolut mm. Sen så är det ju också, och det har vi ju pratat om en hel del utanför podcastarna mm. och jag har pratat med många av dem, alltså när man börjar komma upp i den här liksom fina åldern av 30 plus så har man mycket jobb man har familj, man har många andra prioriteringar och man kan inte längre lägga en eller två kvällar i veckan på att sitta och, och nörda sig som som Det finns inte utrymme för det. En annan sak som jag märkte också just med, eh, med rådespelsförbind. Ju, ju äldre jag har blivit, jag tror det har en fråga med rådare att göra. Det är att på, för, för, alltså förr så räckte det på något vis med nu vi ute på äventyr. Och nu ska, ja. vi, nu ska vi döda orsar och nu ska vi hjälpa den här byn med, med den här onda som var en hemsöker och liknande. Men ju äldre jag har blivit desto mer eftersöker jag på något sätt någon slags djup. Och mer konsekvenser av mitt handlande eller av spelgruppens handlande att det inte finns svart och vitt. Och det är någonting som jag har upplevt just när du har spelat att ta vi ett beslut så är det inte så lätt att det här är rätt beslut eller det här är fel beslut utan det vi kan tro är rätt ett tag visar sig ha ordnade konsekvenser och börja, så att vi tvivla på oss själva har vi gjort de här och på något sätt så är det där rollspelet har sin kärna på något sätt att träna i konsekvenstänkande och träna i Alltså på något sätt. Jag vet att det är många som, som kanske rollspelar med sina barn just för att det är en bra läxa i att dina handlingar har konsekvenser. Utan att. det, gör... det är riktiga handlingar som har riktiga konsekvenser. Ja. Det låter väldigt pretentiöst att rollspela med sina barn för att lära dem ett Ja, det kanske, det kanske det gör, men. Men, ja. men det är en rolig hobby. Så. Ja, alltså och det, det, det slår mig alltså. Nu när vi pratar om det så tycker jag att eh, det man var ute efter, det jag var ute efter när jag var yngre det var ju, det var ju väldigt mycket bra att träffa kompisar och så latcha och så. Mm. Och, och lite, alltså det finns ju ett belöningssystem i rollspel också genom att man har en karaktär som, har, som blir bättre och bättre på olika saker. Ja. Men, men att det, för min del i alla fall, har utvecklats till att vilja spela rollspel för upplevelsen skull. Ja. Att få uppleva spännande saker, få uppleva fantastiska, knasiga, roliga saker med, med kompisar. Mm. Men att det, den här upplevelsen är viktig och, det, och därför så blir eh, själva de här spelmötena och äventyren i min mening måste konstrueras på ett annat sätt än vad, vad de gjorde när vi var yngre. Mm. Nu, nu, nu tar vi väldigt vida svängar här, vi pratar om rollspel som... För de som aldrig har hört om det. Ja, ja precis. Men... Men, men det är, är väl klart, vi har hållit på med det ganska länge. Och nu, man blir, ju, man blir ju mer och mer noggrann i hur man vill ha det. Och vad man vill att det ska, att det ska vara. Ja. Men sen så, samtidigt. Så vill jag inte slänga att ut och döda troll med, med en stor slägga i skogen. I någon form av fantasyvärld. Under mattan för att det finns ett nöje i det också. Fortfarande. En, fast inte konstant. Så. Ja, men det gör det. Mm. Och, och många av mina rollspelsminnen kommer sig av när man har spelat samma karaktär i väl, alltså kanske i 50 spelmöten. Ja. Och vissa spelmöten har bara gått åt till liksom monsterslakt, men det har, men det, var, det passade väldigt bra då. Jag, ja. jag, skulle, ju inte kunna, jag skulle inte kunna, eller via binda upp mig att spela en och samma. Så nu spelar jag ju nästan inte. Det är ju det som är grejen. Mm. Jag spelar då. Och då har ju jag kontrollen över allting. Mm. Då, behöver jag inte, då behöver jag inte binda upp mig. Det blir Generellt sett så blir det ju spelmötens det, det hänger ju väldigt mycket på spelledaren. Ja. Och spelledarens val av spelare. Mm. Jag håller med det då. Ska vi göra rakt in på listan? Det gör vi. Okej. Okay. Eh, tredje plats. Mm. Vad har du valt för eh, Ja, det här, det här var ju sjukt sjukt svårt. Ja. Och jag, att komma på eh, tre de tre topparna ja. var relativt lätt. Man har spelat en hel del. Ja. Men ändå ja. har sina, ja, sina favoriter. Men att sen rangordna dem, det är ju... Skissvårt ja. alltså. Ja. Eh och de här så de här tre är verkligen de stora knuffas som första platsen mm. helt och hållet. Ehm, men på tredje plats så och, och alla de här tre spelarna spelen har vet jag att vi båda två har spelat till förbannelsen ja. skulle man kunna säga. Okej. Okay. Ehm, och apropå förbannelser <laughs> så så på på tredje platsen så kommer eh, det riktigt gamla klassiska Call of Cthulhu. Aha. Ja Skräckrollspelet Precis, Baserat ja. på H.P. Lovecrafts Mytosvärld mm. H.P. Eh, Lovecraft Är ju mest känd just för I stället Cthulhu Och Mountains of Madness som, Det ryktas väl att bli film Eller har det blivit film eller? Det har nog blivit helt eh, Dumpat nu Jaha, okay. Det är ändå trist mm. Men eh, vill du förklara lite grann För den som aldrig har spelat Call of Cthulhu vad det går ut på. Ja. Eh, Call of Cthulhu är... Alltså, man spelar relativt vanliga människor generellt sett under 20-talet mm. eftersom det var då eh, Lovecraft verkade och hans, hans egna berättelser utspelade sig under den här tiden. Eh, man spelar vanliga människor som undersöker eller hamnar i situationer som är mer eller mindre övernaturliga. Mm. För i den här världen så finns det på något sätt bakom allting finns det en massa ondska och mörker och fruktansvärda monster ja. som inte vill göra någonting annat än att äta upp det Och utklåna mänskligheten. Ja, precis. Och, och spelet går väl i mångt och mycket ut på att försöka egentligen bara överleva. För det är Fruktansvärt enkelt och väldigt väldigt vanligt att man dör i det här spelet. Ja, det är till och med så i regelböckerna att för alltså för spelledaren att räkna med att varje spelare kommer dö med sin karaktär ungefär en tre gånger under det här äventyret. Så det är ju en hög återgång på karaktär. vilket gör att man inte riktigt knyter sig så till sin karaktär. Så som jag gör i andra spel. För att jag vet om att... Den här karaktären kommer det gå åt helvete för. Man, man gör en karaktär som man tycker... Det här verkar skrivaligt att spela. Ja, precis. Och sen så spelar man ut den. Och, och till det här hör ju, hör ju det underbara faktumet... Att man blir mer och mer galen. Ja. Ju mer hemskhet... Liksom monster och, och... otäckningar och rymdvaror som man träffar... Ju galnare blir man. Mm. Och så ska man spela ut de här galenskaperna som man får. Och ofta så leder ju dem till att... Uh, Ofta till att andra spelare dör. Ja, precis. Det är ju, men, det är, men det finns, ett, det finns ett, ett stort nöje. Alltså det är, det är ett spel som, som är, kräver viss mognad. Ja, det vill jag ändå säga. Eller eventuellt att man skulle kunna säga som så att Det lär, vad ska säga, det lär ut rollspel smognad. På vilket sätt menar du då? Ja, men lite det här. Du, du, det, är en, det, det har ett väldigt enkelt regelsystem. Ja. Men... Det är ganska svårt att, att, göra, att, att försöka göra en, en superfigur som klarar av allting. För det går inte. För du stöter alltid på. Det. Agerar du dumt i det spelet? Mm. Gör någonting korkat? Så stryker de här. Och du kan göra det på löpande band. Ja. Och du kan göra, du kan spela hur smart som helst och hur klokt som helst. Och så stryker de här ändå. Det, det är ju ett konstant underdog-tema i det på något sätt att du, hur, hur mäktig och rik du än gör Din, din, din karaktär eh, Du kan ha den här Boxningsvärldsmästaren Med ett jaktintresse Och har haft en förmögenhet <laughs> ja. Han är ändå körd här, i slutändan mm. För att Har man någon form av Väckt till någon gud som har en tentakel Som kommer från himlen Storlek av Himalaya-kedjan Så Ja, då, är då är man ju körd. Det är inte så mycket man har sett sätta emot Nej. Men det det är... Uh, vad vad det gäller det spelet så är det väl enkelheten i själva regelsystemet mm. kombinerat med en ganska tydlig... Uh, vad ska man säga? Det är inte, det, är ju, det är ju delvis vår värld och så delvis den här mm. lite mytiska, monströsa världen. Yeah. Men... Men den, det blev samtidigt väldigt, den är väldigt karaktäristisk i sin, den här 20-tals... Ja, ja så den, har, den har en, tydlig, ja, precis, en väldigt, man, väldigt ja. tydlig premiss med just 20 och, och Sen då skräcken kom in att i början kanske där är, där är någonting som lurar i mörkret. Där är någonting som låter på vinden. Och sen så att det då blir att man kommer till en där alla beter sig märkligt. Eller? Mm. Alltså det, mm. det eskalerar fort också. Ja, mm. men mm. det gör det. Men eh, Call of är faktiskt inte med alls på min lista. Wow. Nej, men jag, jag, jag, anar, jag anar nämligen att du har <laughs> ungefär samma lista som jag men du, att du har byttat ut en utav mina val. Ja, okej. Okay. Vi, vi kan ju se efteråt om det, ja. om det stämmer. På min tredje plats så har jag äh, äh, Vampire the Masquerade. Mm. Äh, det är ett spel som jag blev introducerad för rätt så sent. Äh, vilket gjorde att jag hade ändå spelat rollspel ett tag. Vilket tror jag gjorde att jag kunde ta det till mig på ett sätt som när det fortfarande var eh, nytt och, och fräscht. För att jag just sett på, du började live sen just Vampire och spelat en hel del. Och det har kommit, jag har ändå spelat med folk som har läst i stort sett alla böcker och kan allting. Och det tar ju bort en hel del av. Romantiken från spelet, tycker jag. Ska jag berätta lite vad det är för ett spel? Ja, det kan vi. Eller vill, eller vill du göra det? Ja, äh, Vampire: The Masquerade handlar om. Äh, vad det låter vampyrer? Och äh, maskeraden, då, som vampyrerna kallar den, är att de gömmer sig mitt ibland oss äh, för att vi inte ska upptäcka dem och för att de ska kunna. Och de har ju då sina politiska spel och maktspel med varandra och styr det mänskliga samhället med inf små influenser och, och myter och, och magi. Och eh, det är då olika vampyrklaners tävlan mot varandra. De äldre väckte vampyren mot, mot de yngre, nyare vampyrerna och liknande. Jag skulle inte tycka att det var en bra beskrivning eller Jo, mm. det är ju en jättebra beskrivning. Eh, en sak som jag tänkte också mycket på med, med äh, vampyrer är just att det är ett väldigt jämställt rollspel. När jag läst, mm. <laughs> när jag läst böckerna så är det väldigt mycket så här att vart annat exempel är det han och vart annat exempel är det hon. När man liksom läser om olika discipliner eller bakgrunder. Eller... Discipliner är då olika krafter som vampyrerna har för att man då regelmässigt ska kunna utföra någonting och det sen samtidigt också just att eh, jag tror faktiskt att det var när jag kom i kontakt med eh, Vampire som jag upptäckte att där är faktiskt flickor som spelar rollspel ja. för innan dess så hade det så, min rollspelskarriär i stort sett varit ett gäng grabbar som sitter i ett rum som brukar ostbågar och det det är någonting som ja, sen gillar jag just eh, eh, Skräcken där också som, som oftast går förlorad Men när den, när den utförs rätt så... Jag skulle säga det också Att Vampire är ju ett spel som lämpar sig Väldigt väl för skräck mm. Men Det slår över Ibland att Det, det, blir, det, kan, det kan lätt bli uh... man, spel, man spelar ju Fruktansvärda Omänskliga monster Precis och man kan göra man har ju övernaturliga krafter som gör att man kan man kan göra fantastiska saker man kan gömma sig göra sig osynlig och man kan slå igenom väggar och man kan få folk att göra saker mot deras vilja och ja, Precis. Och då det bjuder du in till det bjuder ju in till att till det plocka lite av den skräcken som hade kunnat finnas. Ja, någonting som jag tycker om i hela Vampyrspelandet som jag ska försöka pressa på rätt så mycket nu. Du kanske avslöja lite grann för att ha en, en vampyrkampanj som, som ska starta snart. Och, men det som jag tycker om i själva settingen för vampyr är just det här spelet med mänskligheten. Att spelar man en ny vampyr, att man inte som spelare gärna. Frossar i sina nya förmågor Och nu ska ut och dricka blod Från folk till höger och vänster Och massor av sådana saker Och helt plötsligt glömma bort att För bara några nätter sen så var jag en människa Och allting har gått fel nu Att Den här grejen att vara tvungen att Hypnotisera människor För att Dricka deras blod för att överleva Vad gör det med ens mänskliga sinne Och just det Den psykologiska aspekten tycker jag är väldigt intressant med Vampire. just att spela på det. Och det är ju någonting som jag känner jag jag har ju spelat Vampire väldigt mycket. Mm. Och det är ju någonting som jag önskar hade varit mer närvarande ja. när vi spelade. Precis. Just äh, att lyfta fram äh, karaktärernas själsliga utveckling. Ja. De försöker ju på något sätt Föra fram det i, i spelet, alltså ja. i regelböckerna. Men det är väldigt lätt att undvika det, det är väldigt lätt att godkänna liksom. Och ja, göra det till någon, någon lite så här bara statisk. Eh, Vad klarar din karaktär moraliskt av att göra? Ja, precis. Det, det, det din finns ju ett värde. Det finns på, på karaktärspappret så har du ett värde som är, är din mänsklighet, ja. <laughs> som då är att. En vanlig människa ligger på ungefär sju i mäns mänsklighet. Det är det här att det är fel och skäla. Men om du kommer till kritan och jag är verkligen, verkligen behöver någonting och ingen ser mig så skulle jag ändå kunna tänka att jag är alltså så här. Eh, och sen så har du då eh, Moder Teresa som kanske är uppe på en åtta eh, eller nio. Mm. Och sen så har du då psykotiska massmördare som är ner på tre. Eller, alltså och just. När man tar en sak som är, som är ens mänsklighet och ens psyke och själ och vad det nu är som har blivit förbannad och reducerar den till ett värde ett värde pricka på papper som man inte spelar efter, utan då, då, då förlorar det en hel del. Men just nu när jag har läst böckerna och, och äh, även lite noveller om vampyrer, att just den här mänskligheten ska försöka bevara i eller att spela mycket på den. Och där tror jag nog att jag kommer få ut mer av Vampire än vad jag har fått in. Men det är, ett, det är ändå ett spel som har tagit upp väldigt, väldigt mycket av min rollspelskarriär. Just i med liven också. Mm. Så. Mm. Ska vi gå vidare på din andra plats? <laughs> ja. Ja, det gör vi. Yeah. Så vi fortsätter att prata om Vampire in the Masquerade. Yeah. Okay. <laughs> det, är lite yeah. det är därför jag har suttit lite tyst här och funderat okay. på vad kan, jag, vad kan jag mer tillägga? För. Yeah. Uh, och det är därför jag har valt att låta till och med lite kritisk och okay. så negativt i vissa aspekter av det. För i grund och botten är det ett fruktansvärt bra spel. Ja, det är det. Uh, och uh, en stor del av det är, är ju det här att under väldigt många år så har det här företaget White Wolf som har gjort spelet de har utvecklat världen och byggt på med en himla massa historier och fluff och karaktärer och ibland ligger det ju till hinder såklart men, yeah. men det skapar en väldigt man, man verkligen sugs in i den här den här världen, det känns som att man tar, när man spelar det så kliver man rätt in i någonting som som är väldigt verkligt, skulle jag inte säga, men det är, det är, det är väldigt eh, eh, noggrant uppbyggt. Det är ja. väldigt detaljrikt, så det det. eh, Grundspelet, eller grundpremissen till Vampire of the Masquerade är är World of Darkness. Som, som det heter. Alltså just att det är vår verklighet, ja. fast en lite, lite mörkare variant. Alltså... Storföretag är mycket mörka. Mycket mycket alltså storföretag är alla är korrupta. Ja. Eh, eh, eh. Gettorna är lite mörkare. Precis. Gatorna är något På Nattklubbarna är där mer droger och ja. mer. Alltså, allting är lite, lite värre. Ja. Det är någon form av nytidsdystopi på något sätt. Ja. Och sen just att de har ju släppt så många olika spel som alla. Knyter samman. Knyter samman, där. nästan. Jag tycker ändå... Alltså Jag, re, det, där är det ju ofta regelser. Alltså nu, har, nu har de, ju, de har ju gjort en reboot på mm. det hela. Men en reboot som i mångt och mycket är likadan som den förra. Ja. Vad det gäller många av grundpremisserna. Ja. Typen av övernaturliga varelser, vampyrer, varulvar och så liknande. Men de har ju tagit bort mycket utav det här fasta i den staden bor vampyrer som heter det och det och det. Yeah. Och exakt det här har hänt då. Och så mm. Det har de ju tagit bort för att göra världen mer flexibel. Ja, och det är skönt tycker jag. För att det är någonting som är har varit lite ne den negativa med Vampyr. Just det här att mycket av världen och regelsystemet och, och, och premissarna är mycket så här. titta men inte röra. Yeah. För att om jag och min spelgrupp utvecklar eller har börjat spela på 70-talet i Boston eller någonting liknande och vissa saker händer där och sen så kanske man bjuder in någon till till spelgruppen och sen så visar det att det här krockar helt och hållet med denna personens världsbild över vad som har hänt där och då för att den har läst mer böcker eller ja, och det har ju varit problemet mm. om vi ska fort, fortsätta på problem det är, nej men det är, liksom, det är ett kärt barn som, som hade många eller har många Många kuligheter. Just att många som spelade läste på mm. allt. Och när man satt och spelade så var det verkligen det du kunde. Och de flesta var ju ganska duktiga med att göra det på ett relativt snyggt sätt. Men det kunde ja. ändå komma en liten glirning att... Nej men det är ju konstigt att vi är i Berlin just nu och att det är den som är prins där. För det ska ju egentligen vara den som är ja. prins där. ja, Jens, det gör ingenting. Det är din kampanj. Ja. Men det skapade en liten, det skapade alltid en liten. Jag kan säga att det var svårt för mig att komma in och börja spela det. Ja. Och de första gångerna jag spelade Vampires så hade jag dessutom med killar som hade spelat det redan i väldigt, väldigt många år. Och det var skitsvårt. En annan sak som jag också märkte att man började med när man hade spelat ett tag för att just de här vampyrkrafterna man har baseras ju på tärningsslag om man lyckas av, och Genom att kombinera andra färdigheter och attribut som man har. Och förr när man skapar en karaktär så skapar jag en karaktär som hade råkat bli vampyr och råkat få de här krafterna. Mm. Medan efter ett tag så lärde man att, ja, har jag mig att men ha den här kraften så måste jag kombinera de här två sakerna och då kan jag ha lite högt. Alltså så man försökte... Max... Regelsystemet är lite suget på att bli minimaxat ja. direkt från början. Men... Då typ, jag har, har grunnat, liksom, vad, vad, vad är sakerna som gör att det är ett så schysst spel? Liksom, och kanske förutom det vi har tagit upp, att det är en, det är liksom en, en, en bra uppbyggd värld och så. Ja. så tänker jag, den ena grejen som är förbaskat häftigt är att man kan börja spela som en människa på 1200-talet. Ja. Och så blir man en vampyr och sen så kan man spela rollspel som sträcker sig ända fram till nutid. Ja. Och vi har ju till och med, och det skrev de ju in i hela, hela kanon, det här med eh, hela jordens undergång. Mm. Eh, som de gjorde när de, när de skulle slåta rebooten så dödade de verkligen av den gamla världen. Ja. Eh, och det blev det blev en rätt stor upplevelse när jag spelade igenom det liksom. Nu spelade jag liksom, världens undergång. Eh, så vi spelade från början på 1100-talet och så ända fram till idag när världen går under. Okay. Och det var, det var rätt häftigt. Jag har aldrig spelat det scenariot att världen grunder. Nej, mm. men det, det, och det gavs ju supplement och så till det. Men vi, eller jag, jag knöt i, pusslade ihop så mycket mm. själv som jag kunde. Men, ändå. men det, det är den ena grejen att, att det finns stora möjligheter att göra häftiga nedslag mm. i historien. Ja. Och den andra grejen det är, det är den här... ja. Klart att du minimaxar och sätter plupparna för att du ska vara så duktig på att göra dina superkrafter som, som möjligt. Men de här superkrafterna är jävligt häftiga. Det är de faktiskt. Och det, det finns ett enormt nöje i att få sin nya kraft. Och så testa den och, och liksom komma på olika knasiga grejer som du kan göra mm. med dina. Alltifrån att göra, göra sig osynlig till att likna någon annan. Till att hypnotisera någon och få... Alltså man kan liksom hålla på och yeah. leka i den här <laughs> liksom precis sandlådan väldigt, väldigt mycket. För det är ju också någonting som jag tycker är, är väldigt bra med, med Vampire. Det är just hela den här sandlådeaspekten. Att vi har kanske en stad eller ett område. Och eh, där finns de här intrigerna redan. Och politiken och, och eh, alltså hela en, den här verkligheten som finns i spelet. Och spelarna sätts in i den Och släpps fria i stort sett Sen att det är olika saker som händer Men det är ingenting som Tvingas eller liksom Snitslad bana eller någonting liknande Utan det är väldigt friare än många andra spel Ja det bjuder in mycket mer mm. till Att det var fritt eftersom man spelar Karaktärer som är ganska mäktiga I ja. eh, jämförelse med vanliga människor Precis. Så bjuder det in till att det ska bli Den här, här sandlåden Och det här med det, det är bara kul mm. Så det, ja, det kommer på min andra plats. Ja. Mm. Eh, min andra plats är en eh, gammal trutjänare som faktiskt har 30 års jubileum. Drakar och domoner. Det första spelet jag någonsin spelade och som genom alla år jag har rollspelat har återkommit gång på gång på gång. Man har spelat det. Eh, Första utgåvan Jag har läst på lite grann om utgården, Första utgåvan kom du 1982. Så det är egentligen 31 år det. jag 30 år årsubileg var ju 2012 då. Mm. Eh, och det finns... Alltså just... Drakade har ju också den här... Friheten. Du har ju då eh, äventyrare. Och du kan vara... Alltså det är väldigt likt eh, Tolkien's värld. Eh, med orkför och dvärgar och alvor och liknande. Eh, och anker har de också. Någon slags kalanka-variant. Det finns ju en väldigt djup hat-kärlek. Ja, men, men, men just att drakemoner, där kan du ha allting från att nu är vi ting äventyrare eh, i någon form av fantasyvärld Som inte är större än där vi är just nu. Och vi ska ut på äventyr och det kan hålla sig där. Sedan finns det olika kampanjvärdar som är som är någon form av Europa inspirerad mm. fantasyvärld. Och Kronopia finns det också. Jag har aldrig spelat Kronopia. Kronopia utspelar sig ju i, alltså på era Det är samma det är samma värld. Samma värld för på andra sidan jorden. På andra sidan, jorden, och efter eh, många år senare. Uh -huh. mm. uh, och sen alltså men just det, och du kan ha det liksom att nu är vi de här bondringarna. Eller bondpigorna som ska ut på ett äventyr för att vår by blev nedbränd av troll eller någonting liknande. Till att nu är vi kungar som ska styra riken. Alltså du kan lägga dem på så många olika nivåer. Och det tycker jag är till just Drakade Månadsförde. Och en spelvärd till just trudvang som nu är den senaste som Riot Mines. Nej. Den har jag dock aldrig spelat i. Jag är väldigt, väldigt osäker på allting som kom efter att draka de 91 uh -huh. Så jag är och senare har jag i princip ingen aning om alls. <här> Nej, alltså jag... När jag började spela så har vi alltid spelat i, i Ereb Altor. Och vi har ju spelat eh, många kampanjer där varje ny kampanj eh, börjar se, på något sätt... Efter den förra kampanjen. Mm. Så när våra gamla hjältar har blivit stora kungar eller halvgudar eller vad de än har blivit och startat flygande kasinon och allt möjligt så har den nya äventyrsgruppen kanske besökt det här flygande kasinot eller någon får ben och vara spelareperson för den här kungen som är för två kampanjer sedan som jag uppdrag till de nya. Uh, gubbarna, eller karaktärerna Så, vilket är väldigt häftigt där. För har vi alltid hållit oss i samma värld på något sätt ja, och jag känner, jag, jag kan inte hålla mig nu det, det blev för dumt och uh, morgon kommer ju faktiskt på min första plats Okej. Okay. Uh, för jag tycker det är, det är det är nog det spelet som jag har upplevt allra, haft allra, allra roligaste. ja, jag, ja. nästan det här också. <hör> jag har ju faktiskt en <hör> på resa också. i den och det är ju Drakarmonor. Eh, världen är ju så enkel som den egentligen på huvudtaget kan vara och, ja. och när jag pratar Drakarmonor så snackar jag men lite som du säger nu alltså, vi snackar om det här allra första och sen kommer Drakarmonor expert och så Drakarmonor 91 som, ja. som de brukar kallas. Ja. Eh, men, men de, alla de där är väldigt snarlika ja. Varandra. De har, har vissa, lite, lite olika sätt att räkna ut hur du, hur du skapar en karaktär. Ja regelsystemet från början var ju mycket med tv 100 alltså procentchans man skulle säga. Ja, det är sant. Allra, ja. allra, första. allra allra första. Det. Och sen så ja. blev det att man skulle använda en 20 i turn. Ja. Ja. Mm. Och spelets, alltså regelsystemets enkelhet gör ju att det är, väldigt lätt att, det är väldigt lätt att komma in i ja. hur själva tärningssystem. Det är, det är precis samma sak, sak som, som Call of Cthulhu. Ja. vi? tycker jag är rätt krångligt. Det, är, det blir väldigt mycket tärningshysteri där. Du ska ha kanske en åtta tärningar och, ja. och räkna och ha en viss överblick. Och det är jättesvårt att, att veta vad det är, vad är mycket och vad är lite. Ja. I, igen, i, det, det är svårt att förstå när någonting, när man är mm. så här eh, men det är så himla lätt du slår en, en 20-sidig tärning och så ska du få det under om du har 15 i sår så ska du slå under 15 för att träffa med svaret. precis och det, det är ju superenkelt ja. och det, det bjuder ju in till att man kan ändra och anpassa väldigt mycket till vad som passar själv, och vad som ja. passar till en spelgrupp så det senaste... Senaste hållspel som jag spelat, då tog vi just drakarna om mm. regelsystemet och plockade, det, plockade ihop det bästa från det och så använder vi det. Mm. För det är så det är så himla bra. Ja, och det, det är enkelt, det är bra. Och just, just den här friheten man kan ta sig som spelare också att, att skapa sin egen värld. Ja. Och bygga ut den långsamt, ja. allt eftersom. Eh, spelarna eh, för omkring eh, som vi gjorde sist när du spelade det här, Draklar och mm. att vi satt, pratade innan liksom, vilka gudar tror ni på? Eh, ja. hur, hur är kulturen där ni bor? Och liknande. Och sen mycket smutgick ifrån det. Vilket gjorde också att spelarna deltog redan i början med att bygga upp Precis. och vara bekväma i sin värld. Precis. Och inte behöva plugga innan. Nej, På något sätt. och, det, och det, när vi spelade då så var det väl, det var ju det som var en av de stora tankarna. Det var att, att man ska känna att man är i en värld som är stor och öppen och, och det finns en massa bakgrund och det finns, liksom följer du den här vägen tillräckligt långt så kommer du någonstans. Ja. Och om den staden ligger det någonting annat och mm. någonting annat. Men ingen skulle behöva sitta med en massa böcker och... Nej. Som det kan vara men till exempel återigen Vampire ja. där, där, där om du ska spela Väldigt många karaktärer så måste du Ha väldigt mycket bakgrundskunst mm. Medan Drakern och Månor eh, Bjuder in till att Det bjuder in till rätt mycket klassisk Fantasyhjälte ja, Utav äventyr Det är ju väldigt lätt att Falla in i klichéer Också med Drakern och Månor Fruktansvärt Både, till det, alltså både för gott och för ont. Men sen tycker jag samtidigt att. Som du spelar sig en twist på klischéerna. Så att spelarna inte riktigt får vad de förväntar sig. Utan de tror att de ska få yeah. vad de förväntar sig. Och som så visar det sig att ah, det är en twist. där är en knorr på det hela. Och det, mm. det tycker jag är väldigt kul. Och sen, sen tänker jag också bara som en sista sak om. om Ähm, drakardemoner och, och det är att till drakardemoner har gjort, gjorts vad jag skulle säga, tidernas bästa rollspelsäventyr och det är en, kallar man konflux ja, Svavelvinter. Svavelvinter. det konfluxsviten Svavelvinter, den femte konfluxen femte konfluxen mm. ähm, som är något utav det mest sken den, den är fantastiskt välskriven mm. äh, samtidigt som den och den innehåller alltifrån Otroliga tankepussel till eh, enormt mycket humor men också eh, en väldig öppenhet som bjuder in till spe att, att speledaren kan göra otroligt mycket själv av det. Okay. Jag, jag har aldrig spelat Vinter. Vi Nej. Nah. Det, det är en av de sakerna som jag verkligen vill göra. Det är en bucket list. Ja, det är en bucketlist alltså, i rollspel. Jag, jag har köpt det nya spelet som Fredrik som heter Sovjet mm. eh, som är Ekran som, som skrev har skrivit böckerna nu också. Jag har läst de två första böckerna. Så jag vet inte om det är mycket spoilers där, men det är runt samma för att. Spelare vinter så kommer jag ändå vara en del av storyn annat Än vad jag någonsin kan vara genom att läsa böckerna Och, och rollspelet vinter är oerhört snyggt Det, mm. det, det, det, det är lite, lite mer åt indie eh, rollspelshollet att Det är väldigt annorlunda regler jämfört med vad man är van vid Och sen har du någonting som kallas för skuggspel också Att eh, karaktärerna man spelar har någon i skuggorna bakom sig som mm. påverkar eller som, som trycker på en uppdragsgivare eller någon man har skuld till eller någon man har plikt fast, till. fast nu snackar du om den här nya ja, de här nya, nya versionen ja, av den den har jag ingen ad, men jag, jag kan ju inte tänka mig annat än att så genialt som, som de här fyra stycken modulerna var mm. när det kom då på 90-talet ja, så, så fantastiskt geniala som de var så Lär ju det här var vad, vad jag hoppas är lika bra men annorlunda. Ja, alltså det, det här spelet är ju, det är gjort för att man ska kunna spela Konfliktsviten mm. med det här och, och då har ju allting i den världen där, där det utspelar sig i detalj och, och folksagen och politiken och allt möjligt så att man förhoppningsvis så om man då om jag då skulle få spela Konfliktsviten i Svavelvinterrådsspelet så skulle det kanske tagit lite en ny höjd. Jag vet inte, jag har inte spelat i några heller. Så jag... Men jag har någonting att se fram emot, hoppas jag. Ja, men det, det, det, är, ju, det är ju något av det roligaste man kan spela. Mm. Jag, tror till och med, jag, jag tror till och med att den, den sämsta av skulle kunna, kan lyckas med Svavelvinter, därför att den är så Det säger för, han. Den är så förbaskad på oss. Man kan nästan sitta och läsa innan till och bara läsa upp för spelarna vad, de ska, vad det är som händer. Mm. För, för allting är uppmålat på. Och, och då tog jag, alltså när Erik Hanslund skrev den här så syd, han, han hittade ju på sitt eget örike ja. som ligger på Erik Balter. Ja. Men han tog ju inget av det som redan fanns utan han, han pusslade ihop sin helt egen grej. Mm. Eh, vilket ju gör att, att hela äventyret och allting sånt är väldigt hårt knutet till till det här riket och till, till historien. Ja. och till allting. Det, det, ja, det är fantastiskt väl gjort. Mm. Det, det är någonting för framtiden. Mm. Min första plats är också ett svenskt rollspel med mycket så och det är Mutant. Jag tänker inte gå in på eh, exakt vilket mutant. För att jag har någon fascination för alla. Det finns ju. Eh, Eh, mutant, det första mutant som kommer Som utspelade sig I, i, i ett framtida Postapokalyptiskt Norden Eller Sverige eh, Där det fanns Mutanter och det fanns eh, Människor som hade kommit ur sina Bunkrar och byggt upp en i och det fanns muterade djur Och robotar Robotar eh, också och efter det kom ju eh, Mutant eh, Nya mutant Eller 2090 eller vad det hette. Ja just det, som uh, sig i, i, i, i cyberpunk. Cyberpunk, alltså det är lite grann Judge Dread blandat med bleedrunner grejen, det här med stora stora megastäder eh, väldigt mycket cyberpunk och dystert och storföretag med styr och då, men samtidigt har vi då mutanter, psy robotar, mm. muterade djur alltså samma premiss fast är mer eh, fram, mer teknologisk framtid än den andra som är mer Den första, Max. Det, det första är ett postapokalyptiskt spel ja. den andra är ju mer, mer cyberpunk Ja precis. och sen så så, så har vi ju också det som jag, jag spelade nu med tant undergångens avtagare som blev en ny take på det första, det första med, med skandinaviska mycket, mycket humor men mycket spänning också och Ordvitsa har jag alltså, ju en förkärlek för. Det, det, <laughs> det är ett rollspel som jag har mycket kärlek till och mycket värme för. Och som jag har haft väldigt väldigt roligt både med att spela och spelleda. Så det har jag som på första plats. Där finns det för de som är intresserade så lite grann för att få en känsla av, av spelet så finns det en, en, en kortfilm på Youtube. Som heter eh, Kunskapens pris. Balladen om den vilsne vandraren. Är det den med roboten? Ja, det är roboten ja, om han vandrade, Och jag tror ja. det är Fredrik Vardling Wadling som, ja. som sjunger till Ja, ja väldigt, väldigt bra eh, ja. kortfilm. Ja. Som, som fångar andan lite grann i hur, ja. hur eh, postapokalyptisk Sverige ja. ser ut. Alltså det är ju någon slags Mad Max- med, med humor. Alltså, jag, jag tänker, alltså, det är Mad Max blandat med Åsa-Nisse. Alltså, på något sätt är. Det ju... och, turtles. och Turtles. Ja, ja visst. Eh, du har de här. Våra storstäder är nu eh, förbjudna zoner. Ruinerna av våra stora städer nu är eh, Fulla med radioaktivitet och märkliga sjukdomar och konstiga djur. Dom här är stora som. Jag vet inte hur stora Alltså. Landhajar som simmar i sanden och... ja, men jag, jag har ju ett underbart minne Från när vi var, vi var ute och, och vandrade Och jag vill minnas att jag var en, en Jag tror jag var en, en muterad häst eh, Och så hittade vi, hittade vi en gammal man Som är väldigt stolt över sin själasugare Och ja. vi är fruktansvärt rädda för honom För han har sin själasugare mm. Och det är en stor maskin han har på ryggen Med en stor slang Och, och äh, han vill suga våra själar mm. Och eftersom vi tänker att det kan vi tjäna mycket pengar på så klubbar vi ner honom. Mm. Och sen så ska vi suga upp hans själ och han, han dör av det här. Mm. Och det visar sig ju senare, senare att han har ju hittat en fungerande dammsugare. Ja, precis. Och fick hjärtattack han blev så när vi försökte dammsuga honom. Mm. Men det, det är liksom humor i det när vi spelar igenom en sån episod. När man fattar att det är en dammsugare. ja. Men det är, så, det är så fruktansvärt roligt att spela igenom någonting. Det är också något av en utmaning tycker jag, alltså för, för mig som spelare, att ta ett vardagligt objekt som till exempel nu eller inte nyligen, var en en junkbox mm. som en by hade äntligen fått kraftkälla till. Så att de hade ju ställt den här blinkande, glänsande grejen. I, i någon slags byggnad som var ett litet tempel. Och det var då hittar hittade då den här åldermannen eh, i byn en kraftkälla, ett batteri, någonting, så som de kan starta upp den. Och igen började den ju spela musik. Och byn blev ju extatisk att, att, att, att den här gulen har vaknat. Och, och jag tror jag satte igång den här eh, Party Rock eh, den här låten på steg väldigt högt. Så, så du de har den här Uh, byn som är en slags 1800-tals fiskeby med spår av gamla stuprän och liksom det, det nutida som de har lyckats kräva upp och sedan den här guden i templet och de går runt och hälsar varandra med gudens nya party rock för att det är så guden hälsar ja, ja. Och, och på något sätt när jag ska beskriva vad, vad det är som står där inne i det här templet innan de har satt igång och spelarna ska inte fatta riktigt till en början att det här är en jukebox som står Att jag får beskriva dem hur de ser ut ungefär. Och låta dem komma till slutsatserna förr eller senare. Men de ska ändå inte fatta vad det är. För det är tråkigt att säga att ja, det är en jukebox men det vet ju inte ni. Nej, Nej. Det, fin det, fin ja, men det finns väldigt mycket som, som lockar i och som man kan spela på liksom i, just i den här mm. postapokalyptiska världen. Och som och mutant, eftersom mutant lyfter fram Humor. Mm. Man skulle vilja säga det liksom, det är humor och action. Ja, precis. Rätt mycket liksom. Ja. Det, ja, jag, ty det, jag tycker det är ett bra val. Jag har inte spelat med tillräckligt mycket för att kunna sätta det på min lista men det är ju absolut eh, en favorit. Mm. Eh, no, det finns ju uh, det finns, det finns så mycket böcker till det också fast det är ju också så här att det sättes en liten upplaga. Ja. Så att det såldes slut snabbt. Och nu har de ju lagt, ne de lagt ner det för några år sedan. Ja. Och fortsatt inte. Men det är ju något nytt på gång nu. Fria Ligan, som sättes varvill inter. Har ju fått rättigheterna till Mutant. Och kommer nästa år att släppa någonting som heter Mutant år 0 Som gör sig väldigt väldigt mycket fram emot. Och vad jag har förstått så är det att... När människorna börjar kunna precis bygga ett samhälle efter katastrofen. Inte direkt efter, men väldigt nära. Ja, precis. För både, både första mutant och undergångsavtagare utspelar sig ganska långa år efter, efter katastrofen. Efter liksom att, att, och det finns ett ganska väl uppbyggt samhälle. Ja. Och, och, och så här. Mm. Och det... Nu är det mer så här, Villa Western, alltså det är mutanter man spelar i zonen. Som har hittat någon liten trygg... Ja. Eh, eh, krok där man är relativt beskyddad och har byggt upp någon form av eh, stad där det kanske är den starkaste rätt eller det kanske är en liten demokrati eller någonting liknande och så är det då en uppgift att man ska eh, man måste hitta mat man måste bygga upp förstärkning man måste kanske starta ett med eh, driv, drivmedel till någon maskin eller något så att bygga upp den här eh, lilla eh, Biten samhälle man har. Och blir det blir då också att man har kartor som man bygger upp sakta när man utforskar nationen och farorna där i. Mm. Så det, det verkar vara betydligt mindre ordvitseri och humor och mer eh, Mad Max och, och, och Wastelands ett annat eh, rollspel som är mycket ödemark och liknande. Men med samma postapokalyptiska. Mm. Mm. Så det ser väldigt mycket fram emot Det Låter spännande. Mm. Jag tror att eh, vi börjar närma oss konklusionen av det, av det här, alltså den här listan. Men ja, en, en annan sak också, just när de, när de eh, startade så här fund, crowdfunding för just Mutant 0 och ett, ett annat eh, rollspel också som på gången, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men de fick ju väldigt, alltså, tog mycket pengar på väldigt, väldigt kort tid. Alltså mer än vad de någonsin hade kunnat... Drömma om. Drömma om, ja. Ja. Tror du att... Alltså just på 90-talet... Alltså början av 90-talet så fanns det någon form av guldålder för rollspel i Sverige. Det kom väldigt mycket eh, rollspel då. Och det spelades rätt så mycket. Tror du att det började komma tillbaka? Jag hoppas det. Det hade ju varit jättekul. Mm. Men jag tror inte det. Jag tror att väldigt många av dem som fick en kick av att... Slakta monster tillsammans med kompisarna mm. i, i källaren. De gör det via datorn. Och jag tror att mycket av utav, mycket utav den här crowdfundingen som du snackar om nu, den kommer sig av att folk som vi ja. får en sån nostalgitripp utav av det här. Och nu har vi pengar som vi kan lägga på. Det är förmodligen mycket sanning, Och dessutom, alltså det är ju till och med så. För nu har vi pratat om fyra stycken väldigt bra rollspel Ja. Men i slutändan för min del så jag, varje gång vi pratar om något, något rollspel så, här, så, så så blir det som nu när du har berättat om din Vampire-kampanj så mm. pratar du så läser det det hade jag velat spela det hade jag velat spela mm. igen men i slutändan vet jag att när jag väl sätter mig ner och då tar inte jag någonting som är färdigt nej utan då, då hittar jag på mitt helt egna Jag kommer, jag kommer förmodligen aldrig spela Spelera vampyr någonsin igen mm. Möjligtvis vara med vampyr Och all, all inspiration och allting jag har lärt mig mm. från När vi har spelat vampyr Och samma sak med Drakar och och, och, och och Call of Cthulhu Men jag kommer aldrig spela just de spelen igen Därför att när jag Spelar någonting vill jag göra någonting som är helt eget mm. Och sen är jag inte tillräckligt Tycker jag inte det är tillräckligt Roligt att lägga tusentals timmar på det så jag sitter inte och skriver ner det och gör regelböcker av det Nej. och försöker få det sålt utan detta är någonting som är få förunnat och det kommer liksom döma oss när det ja men det, det, det finns ju en, det finns ju en jag vet inte, skönhet till det också just att vara ja. med om någonting som ingen annan kan vara med om ja. och det gör det hela mycket mer speciellt också mm. eh, man har ju som sagt många års Spelande bakom sig Men jag måste ändå ge dig Kred för att något av det Roligaste och mest spännande Rollspelsminnet jag har Är i en av dina kampanjer som När vi hade hoppade mellan Olika verkligheter och världar mm. För det var ju också En liten grupp, vi var väl tre, tre Spelare mm, något sånt. Ja, och, och du som spelare Och man satt där i, i, i soffa Och det var dags att se ut Och man åt som och drack läsk. Och ändå så reste sig håren på armarna ibland. Och det är ju... Det är och, det är, och det är ju det jag menar. Mm. Det, det skriver den här upplevelsen. som är Det är ju den som, som man är. Och, och, och det försöker jag hitta när jag spelar. Och ja. spelleder. I alla fall ordentligt när jag spelar också. Mm. I, i må så mångt och mycket att håren reser sig. Och att man, att man får... Eh, att man känner att... Det här är bättre än att titta på sagan om ringen. Ja, ja. Eller lika bra i alla fall. Ja, precis. Och det, det är det är jag. Tack så mycket Jens. Tack. Eh, och med det avslutar vi episod 8 av eh, 1, 2, 3. Eh, man hittar mig på eh, Twitter, där heter jag att eh, kindtand, där kan man eh, lägga en kommentar eller någonting. På min blogg www.kentjonsen.se kan man Eh, lyssna på det här eh, på avsnittet. Och det finns även på iTunes Om man söker på kent. Helt enkelt. Har du gott. Hej!